Innan så brukade de här dörrarna vara öppna till tio. Jaha. Men, men det var ju i alla fall inget på det sättet i alla fall. Så det bara var bara en dörr. Det var inget radhus i alla fall. Ja. Så jag riktade inte bara på en dörr i alla fall. det ju <laughs> då är ju Och du har en klocka. Eller sån där. Jag vet inte alls klocka det heter. Blipp. Ja, jag kallar den blipplippare. Blipplippare. Ja. Sen ska jag tyvärr i skolan. Ja, vi kan sätta dem här. Där du, där jag, där jag. Och där ute förresten, det är min toalett Och den längst till, närmast här till höger. Okay. Det är hållet. <laughs> det kan vara bra att veta. <laughs> ja, så den längre på är grannen. Så där behöver du kanske inte gå och kissa men... <laughs> Nej, vi får se. <laughs> Så, men vad, vad kallas detta? Är det korridor eller vad är det? Alltså det är ju lägenhet. Ja. Det är bara det att den är planerat väldigt dåligt så att man måste gå ut i korridoren för att komma till toaletten. Ja, för det känns ju som att det är en korridor med flera olika rum. Men att det är lägenhet i de här rummen då? Ja, det är jättekonstigt. Jag vet inte riktigt själv vad man ska kalla det. Men i alla fall, detta är min lägenhet. Där är min soffa. Det ja, det ser jättefin ut, jättemysigt. Ja, och det var hela runturen. Det känns väldigt väldigt sandra, det jag känner av dig. Tack, det har varit mitt mål. Ja, då har du lyckats verkligen. Hur skulle du beskriva lägenheten? Jag skulle säga att det är en vanlig tråkig lägenhet som jag har försökt nödat upp så mycket som möjligt. Mm. Med mina böcker och tavlor med Harry Potter-motiv och... Sådana små detaljer och olika färger lite här och var. Ja, det har du nog lyckats med. Men det, det ser väldigt mysigt ut samtidigt. Ah. Spelar du något på datorn? Jag sitter precis och spelar Heroes 3. Ett gammalt spel från 90-talet. Ah, okej. Okay. Jag är inte så snabb med att uppdatera mig med nya spel. jag har <laughs> de jag tycker om och spelar jag dem i tio år. Ah, okej. Hur går Heroes 3 till? Ja, det är väldigt strategi strategispel kan man väl kalla det. Man har en stad, en boaj och sen så ska man försvara den samtidigt som man ska ta över andra bojar och uträtta sina fiender och döda alla så vinner man. Okej! Okay. Och varför spelar <laughs> du detta spelet? Varför är det så roligt att du kan spela det i tio år? Jag vet inte, det är egentligen väldigt informigt för man gör samma sak på alla banor men... Det är inte så komplicerat. Man vet hur det går till. Alltså. Det är kul. Det funkar liksom hem hemmamant kanske? Ja, jag började spela det som sagt för rätt länge sen Så det bara sitter i. Likadant som jag spelar fortfarande Sims 2 istället för att uppdatera mig till Sims 2 3 eller nu Sims 4. För jag tycker om det så då stannar jag där. Mm. Det var roligt ändå. Att du... För Jag använder logiken varför ändra på ett vinnande koncept. Mitt specialområde är Harry Potter, men det är också utvecklat till en massa andra fantasyserier. Percy Jackson som är så här grekisk mytologi i vanliga världen har jag läst väldigt mycket om och eh, jag gillar Star Wars jag gillar Doctor Who och jag gillar Disney jag har ju många sådana här små melodi Melodifestivalen, Eurovision det är väl mina största tror jag Men Vad, vad är det som krävs att man ska kallas nöd på ett nödområde? Det är ju en liten omtvistad fråga jag skulle säga att det har att göra med passionen och engagemanget. Exempelvis, jag har läst alla Harry Potter-böcker minst fem gånger. Och jag kan väldigt mycket om det. Och jag är väldigt glad för att prata om det. Och jag är liksom villig att anstränga mig. För att upptäcka någonting nytt. Exempelvis träffa människor inom Harry Potter-fandomen. Jag tycker det är... Kul fortfarande. Även fast jag har läst allting fem gånger så det är lika roligt att läsa den en sjätte gång. Det är lite den passionen jag tycker man måste ha. Och att man kan bli helt insatt som att jag hade perioder för ett tag sedan när jag tittade igenom en massa säsonger av Doctor Who. Och då blev jag lite Doctor who när Där insåg jag när jag hade suttit och tittat på. En säsong på två dagar och då är det 45 minuters avsnitt och 13 avsnitt. Så jag tittade ju typ varje vaken minut och när jag inte tittade på det så tänkte jag på det. Mm. Det är en liten varningslagge där att hm, jag tror jag håller på att bli nörd. Så Dr. Who är du ändå? Ja, jag skulle säga att jag har blivit det nu lite på sistone. Fast jag är ju liksom inte uppe i elit Dr. Who för det finns ju Superhubien som har tittat på alla avsnitt från 60-talet. Nu har jag så ju här lite mer Hobbyhubien som har hoppat in och tittat på de nyaste avsnitten från 2005 och framåt är det man räknar då. Och tycker de är trevliga och är jättepeppad på nya avsnitt och tycker om du Who-referenser i vanliga livet och sånt. Så, och Hubivien är ju alltså det här, de här människorna som tycker väldigt mycket om Dr. Ja, det är sån fan som Dr. Who-nödar kallas Huvians och Harry Potter-nödar kallas Potterheads. Det finns massa olika sådana, jag har inte koll på precis alla. Men det har kommit upp på senare år tror jag, jag vet inte var det kommer ifrån. Men helt plötsligt skulle alla fandoms ha ett eget namn. Vad heter Staus? Jag vet inte. För jag tänker, den är ju ändå gammal så den måste ju... Ja, jag vet inte, jag läste någonting på internet det var konstigt att de inte hade något sånt känt namn för Star Trek-fans heter det Trekkies. Ja. Men Star Wars-fans har nog inget sånt som vi till. Men måste man vara väldigt... Måste man kunna mycket om själva showen eller om serien eller allt det här, filmerna för att kalla sig nörd? Måste man ha kunskap? Kunna ha massa citat och kunna exakt vad det var som hände i den lilla, lilla, lilla scenen? och sånt där? Jag skulle väl säga så här att man behöver inte kunna jättemycket. Men ju högre kunskapnivå du har om ämnet, desto mer respekt får du från andra nördar. Mm. Så skulle jag väl formulera det. För det är trevligt att bara kunna prata på en extrem nördig nivå och använda interna begrepp utan att behöva stanna och förklara. Jo, men det syftar ju på det som hände i fjärde boken. Utan att folk fattar. Just det. Mm. Hur många referenser använder du själv i vanliga livet? Alltså, det kan ju komma situationer. Då man hör någonting eller ser någonting eller någon säger någonting. Och man får upp ett citat i huvudet. Det händer rätt ofta, det kan vara från vad som helst. Och sen så kan man ju säga det citatet och det är ju mycket beroende på sällskapet för tillfället. Om de fattar att det är ett citat och en referens eller inte. Men när man umgås med folk från samma fandom så blir det ju mycket mer såna referenser. Som jag var på ett Harry Potter-konvent. Där då var det ju bara Harry Potter-människor, så då var det ju jättemånga referenser och internskämt överallt. För då vet man att alla fattar. Och det är en skön över de här kommenterna träffar man människor som är nördar. Eller nöda nördar är kanske fel att säga eller är det det? Nej, det får man inte säga tycker jag. Det, det är ju inget illa. Det är ju inte nördig, tycker jag inte är ett negativt. Nej, det säger inte jag heller. Jag ser som att det finns skillnad. Alltså, att vara tunt är ju inte något positivt. Men att vara nörd tycker jag är något positivt. För att det betyder ju inte bara att ha en extrem passion och ett ex extremt engagemang för någonting. Mm. Så jag är stolt över att vara nörd. Det är någonting jag kan säga till folket. Jo men, jag är Harry Potter-nörd. Jag är Disney-nörd. För att, ja, men, det är bara så det är. Det är liksom ett faktum. Mm. Men, men hur träffar man de här människorna då? Ja, det har jag också haft lite problem med. Men det finns ju liksom internet. Man kan alltid träffa folk via internet. Jag har själv varit jättebra på att träffa folk. Rent fysiskt. Man har väl hängt på lite forum någon gång, någon gång i tiden. Men jag var på sånt här konvent och då träffade jag människor. Och det på något sätt kickade igång. Det så att nu ska jag och kompisen jag gick på konventet med. Vi ska gå på en ny grej i januari. Och då ser vi fram emot att då kommer vi få träffa lite samma människor och lite nya människor. Och sen så finns det ju Facebookgrupper för allting nu för tiden. Så om man vill kan man ju ta kontakt via folk, på folk via internet. Men det gör inte jag för jag är inte så social. Så jag pratar med med någon som står framför mig. Men det här konventet var ett stort steg till att träffa nya på nya nördar. Vad är det för skillnad mellan nördar och vanliga människor inom situationstecken? Alltså, vanliga människor inom situationstecken har ju inte riktigt det här, den här drivet och engagemanget som är essentiellt som att men, om du inte kan sträckläsa boken och tycka att åh det här är jättehäftigt och jag måste prata med alla om det här då är du kanske inte nöjd. Och jag kan tycka som som nöjd själv så att jag ser inte ner på folk som inte är nöjda. Men jag vill heller inte att de ska se ner på mig och tycka att det är jättekonstigt. Jag tycker att man ska acceptera att det finns folk som är nöda och de tycker genuint det här är roligt. En rätt vanlig fördom som man stöter på är att nördar är bara nördar för att de inte har något socialt liv och inte har några riktiga vänner. Men det är inte sant. För man kan ju fortfarande vara social och ändå ha väldigt stort intresse och man kan vara social genom det här intresset framför allt. Men den största skillnaden är väl just den här förmågan att helt sätta sig in i någonting och bara totalt strunta i omvärlden. Men, men jag har läst Harry Potter-böckerna tre gånger och sett filmerna så här två, tre gånger. Det bor sig lite på så här. Är jag nöjd? Det är egentligen bara du som kan svara på det. För det har jag min. Din egen relation till serien. Om du känner att du ärligt kan kalla dig nörd och vara stolt över det. Så visst. Det är därför också det finns inga kunskapskrav som man måste uppfylla för att bli nörd. Men om man kommer till en samling med nördar och inte vet vem Dumbledore är eller hur man stavar till Hogwarts. Så... Kanske det kommer bli lite konflikt. <laughs> jo, i och sig. Men när, när, när kände du att du var Harry när då? Det kände jag nog när jag var ungefär mitt i serien fram framåt slutet. För jag äm, läste inte alla direkt när de kom ut alla böckerna. Jag började med ettan. Min mamma läste den högt för mig när jag var typ åtta år gammal. Och då hade tvåan redan kommit ut och så läste vi den efteråt. Och sen så tog jag en liten paus och sen läste jag trean själv. Och sen läste jag fyran och sen hade jag nog en liten paus sen innan jag läste femman. Och sen efter det var det ju direkt sexan, sjuan direkt när de kom ut. Och var jättepeppade och väntade i ett helt år på att de skulle komma ut. Men jag började väl klassifiera mig själv som nörd någonstans runt femte boken. För det var sen därefter som jag började liksom, kolla upp grejer på internet och söka efter information om Harry Potter att Jo men det här var jätteintressant och kolla vad jag har hittat. Och man gick in på J.K. Rowlings hemsida och varje dag bara för att kolla att idag kanske hon har uppdaterat. Åh oh, oh! Ah, ja. Hur ofta använder du vokpannan? Varje gång jag har Nej. <laughs> Men, ja. En gång varannan vecka kanske. Den tredje. Det beror på när jag har i hemma. för Det är under en del konserver man ska köpa. Ska bara slänga dem här. Källsorterade. Va? Källsorterade. Jajamensan. Just metallförpackningar fick inte plats under... Vasken där jag har all min andra källsortering. Så den fick vara i städskåpet. Men här har jag plast och papper och hushållsavfall. Det är ju jätteduktigt. jag är också väldigt viktigt. Jag är väldigt mål om miljön när man ska leva miljövänligt. Källsorterar är en grej som är väldigt enkelt. Så det är, liksom, det är bara ett på att göra det. Är det gjort av papper ska det slängas i papper. Det behöver inte vara svårare så. Alltså. Men när delar du om det både plast och papper? Mitt största problem är om man har ätit Pringles chips, mm. den här tuben som är av papper men har en metallbotten. Det är ju dock väldigt gott, men... Ja, det är väldigt gott, men jag köper inte det så ofta för att jag tycker det är lite död och för att det är så jobbigt att sortera. För att det är, ibland så har jag slängt hela i papper för det finns en regel att om det är 90% av ett visst material så ska det sorteras som det. Men jag har vid ett flertal gånger stått med en kniv eller en sax och skurit av botten och slängt den i metall. För att det ska vara rätt. Det är ju, det är ju, lite därför du är vegetarian också? Ja, miljöaspekten och djuraspekten. Men jag har inte tittat om djur och natur. Vad är om det? Ja, jag tycker liksom nej global uppvärmning är dumt. Och... Massa sådana här grejer är dyrt. Så man får göra så gott man kan. Så då blir det költsortering med vegetariskt? Ja. Jag har en eh, vana också att jag brukar automatiskt släcka lampan när jag går ut och rum. För det är en sån enkel grej. Men eh, nu har jag ju bara två rum att välja på. Så det är inte så svårt. <laughs> <laughs> eh, när jag kommer hem till mamma och släcker alla lampor så, så går hon tillbaka in i rummet Men varför släckte du? Jag var inte färdigt här inne. Här. Men vad blir det för bok? Det blir broccoli, mini-majs och Och så ska jag ha lite ananas och lite champignoner Och sen mm. kokosmjölk och soja och lite sånt. Och sen så äter vi i nybland när de är färdiga och blandar runt. Det låter jättegott faktiskt. Vad bra, hur du som ska äta det Ja, det, är det. det är nej. Vill du ha röskat Nej, de är färdighet av skivade. Jaha, du har... Vi har färgena. dem i burök. Den sista champinjonburök. Det var färligt. Mm. <laughs> Om man tittar i skåpet här så är det som att du har... Liksom maj så är det fyra majs och så har du det en liten fin rad här. Och sen så har vi... Ananasen i en fin liten rad och eh, ekologiska krossade tomater i en liten fin rad. Ja. Det är faktiskt ett under att de inte sorterar efter alfabetisk ordning. Det borde jag göra. Jag älskar alfabetisk ordning. Ska vi göra det? Ja, det tycker jag. Nu fick jag en idé. Absolut. Ananasen ska ju vara längst till vänster. Så du sa efter vad det är för någonting då och inte vad märket är eller någonting. Nej. Och Ingredienserna. Mm. Och efter ananasen så så. Men vad räknas tomaterna som är det krossade tomater eller är det tomater? Mm. Det var svårt. Det är ju ändå tomater. Ja, det är ju tomater. För bambuskotten är ju privade. Ja, så de får ju gå som te för tomater. Ha? Så då ska de vara rätt långt dit. Och sen så, kokosmjölken ska vi använda, den kan vi ställa fram. Och vattenkastanjerna längst till höger. Och majsen där. Mini. Minimajsen får vara efter de vanliga majsen då. Ja, det blir så. Så. Nu står det mig alfabetisk ordning. Åh, jag blir glad. <skratt> Mitt namn vill jag ha i Lila. Bästa vän Vem vill jag säga? lila Det är en av alla mina favoritsajö. Ja. Jag gillar alla, alla färger i mina favoriter. Jag ska inte favorisera någon. Förutom att det brun, jag inte så förtjust i brun. Det är fint på träd och så. Men det blir lite tråkigt om det inte är naturligt. Det mm. Typ att måla grejer brunt tycker jag är lite trist. Smärtnamn. Ja, jag tror inte jag har något riktigt smeknamn. Eller ju, det har jag ju, men det är inte så allmänt känt. Ska jag skriva alla? <laughs> ja, ska du svara vad du kommer på? Nej, men mitt, mitt största smeknamn är väl Alfred. Alfred? Yep. Varför Alfred? Det var jättelogiskt när vi kom på det. Sen är det ingen som minns det. Mm. Så det är mitt kompisgäng nere i Malmö som fortfarande kallar mig för Alfred. fast ingen minns varför. Men minns att vi skrattade åt och kom på att det var jättelogiskt. Då, då kör vi på att den, det är <skratt> <helt> någonstans <enkelt. skratt> Någonstans är det det. Sen har vi favoritsportkyn. Att titta på eller att utöva. väldigt själv. Jag är ingen stor sportutövare. Men jag tycker om att titta på fotboll. Och jag tycker om att titta på konståkning. Så jag ska göra det. Hur mycket tittar du på fotboll? Inte supermycket, jag är inte så här extrem fanatiker Men jag tittar när Sverige och Jag tittar på när Barcelona spelar ibland För att jag tycker om Barcelona Det, det förvånade mig lite Det tror jag inte tänka att du tittar på fotboll ändå Jo då men där. Och man försöker ju ändå hänga med lite när det är de stora mästerskapen i EM och EM och sånt Ja, uh, trevligt roligt Och konståkning mm. det, det är ändå lite kontrast mellan fotboll och konståkning känner jag Ja, men jag har också alltid gillat konståkning. Jag vet inte om du började för att jag tyckte det var kul att de hade glittrande kläder på sig hela tiden. Mm. <laughs> och det var fina färger. Men sen så tycker jag faktiskt att det är kul att titta på som grej. När det är vinter i också, så börjar jag alltid mytta över att de inte sänder tillräckligt mycket konståkning. För att det inte är en sån populär gren. Men det är kul, det är intressant och... Nej, det är sånt man försöker pricka in när de sänder in men de gör inte så mycket reklam för det, så ibland är det lite jobbigt. rätt att missa, kanske då? Mm, det är det. Jag känner, jag sitter och äter chokladen hela tiden. Det är okej. Okay. Det är det, va? Ja. Vi tog faktiskt dubbelt så mycket än vad vi behövde egentligen. <skratt> <skratt> men då har vi rätt att äta hälften. Ska mm. mm, ta det. Det blir gott på klarkkaka sen. Mm. Interessen. Interessen. Okej. Okay. Vad tycker jag om att göra då? Anta det vi menar. Mm. Jag tycker om att läsa. Titta på tv, film. Och jag tycker om att se. Och jag tycker om att baka. Jag tycker du bakade kattkakorna? Ja. Det tycker jag med. Jag har glömt någonting så här uppenbart nu som min mamma skulle döda mig för. <laughs> att, för att jag inte känner kommer ihåg uppenbara grejer. Um, jag tror det är mina stora grejer. Ja, jag är mm. det där så länge. Mm. Djur! Ja! Jag tänker bara skriva alla med ett utropstecken. Till och med reptiler och äckliga omar. Jag älskar insekter också. Ja, ah, okej. Okay. Och reptiler, så jag omar är jättetuffa. Och jag har alltid varit väldigt förtjust i spindlar. Så jag kan inte komma på ett djur som jag liksom inte tycker om så där. Nej, jag är utrygad. <laughs> jag känner att jag talar med det faktiskt. Det brukar vara gränsen när man säger att man tycker om spindlar och insekter så tror de på mig. Sen. Ja, jo, jo, jo. Ja. Och omöjt, då, då blev jag övertalade också när det ja. var, det är också samtidigt som många inte tycker om. Men det gör jag... Det får du göra. Böcker, ursäkta varför är boklistan bara en rad? Men du kan ju skriva, du har mm. inte skrivit så många judar nu eftersom du inte alla så kan ja. du... Ja, du kan använda en rad extra där. Mm. Okej, okay, ska vi ändå se hur mycket vi kan och skriva. Harry Potter. Percy Jackson, och jag gillar Gon serien, och jag gillar Hungerspelen. Det är ändå mycket fantasy. Ja, det är det jag läser, jag kanske skulle skriva det istället. Ungdomsfantasy är min äh, favoritgenre, med lite sci-fi inslag är okej. Okay. Läser du något annat? Mer verklighetståget. Ibland. Nu är kladdkakan färdig. Ja! Då tar vi en paus här och kollar till mm. den. Doppelhör och kladdkaka, det är en väldigt fin kombination. <laughs> det är det. Den lyckas alltid. Absolut. Av någon anledning så, så blir det aldrig helt fel med det. Nej. Ska vi ta äh, den sista delen i boken här för Ja! Ska vi se vad du har skrivit. För Dr. Ho du det på ä, favoritfilmer blev det ju då om ja. honom... Jag tror detta är din. Det är det. Vem, vad är det mest pinsamma du har upplevt? Hmm. är en bara fråga så här: på rak, arm. på rak arm kan jag inte komma på något pinsamt. Har du lätt för att tycka att saker och ting är pinsamma? Nej, det är just det som är problemet. Jag skäms nästan aldrig. Det är mer de andra i min närhet som skäms över mig. Men ska vi ta nästa då? Vad skulle du vilja våga göra? Hm Vad skulle jag vilja våga göra? Jag skulle nog sätta sociala initiativ på den listan. Mm. För det är någonting jag är väldigt dålig på men gärna skulle vara bättre på. Vilka situationer då? De flesta. Jag har lite så här lite smått social fobi på det viset att jag tycker inte riktigt om människor, vilket gör att jag automatiskt tackar mig till det mesta. Det är mitt instinktiva svar när någon frågar Vill du med någonstans? Uh, nej. Men vad är det som är så jobbigt? Jag tror att försätta att sig i en situation där man är med människor och inte har det här alternativet att när som helst gå hem och låsa in mig någonstans. Så alla situationer som kräver att man ska vara närvarande inom en viss tidsram och inte kan gå hem i förväg. Typ föreläsningar. Jo men. Eller Föreläsningar. Skuldagar skoldag är ändå okej okay för att där ser jag att det är skolan i fokus. Jag gillar skolan. Så jag vet inte riktigt när jag skulle säga att det har applicerats- men det är någonting jag har tänkt på. Att det är lite skumt. Det är bara det du vill kunna fly ifrån det. Ja, för jag tänker att- men, om jag inte gillar det här så vill jag kunna- låsa in någonstans som du behöver umgås med någon annan. Ett exempel men, om man ska på en utflykt någonstans- men Kanske det inte låter som någon normal grej man gör nu för tiden, men... <laughs> Exempel, utflykt. Där jag vet att amen, jag kommer att vara där under den tidsramen om man ska åka iväg någonstans. Och så vet jag att jag kommer inte hem förrän de andra skjutsar hem. Och det kan göra mig lite tveksam. Jag har bättre på det faktiskt, tycker jag. Jag tycker jag har förbättrat min sociala förmåga avsevärt de senaste åren. Men det är inte helt på topp. Men vad är du initiativ att, att, att bara gå fram och prata eller? Jag, jag har en sån spärr att jag kan prata med folk jag känner och jag kan prata med uttalade främlingar men jag har svårt för att prata med folk däremellan. Typ det där... folk man har träffat några enstaka gånger men inte har full koll på. Mm. För att jag tycker det här med att läsa sociala hintar är svårt. Så då vågar jag liksom inte riktigt ge mig in i den situationen där jag är beroende av att läsa sociala hintar. Så det är antingen, det är okej okay med folk som inte känner mig, som jag förmodligen inte kommer att träffa igen som kan tycka vad de vill. Mm. Och folk som känner mig som vet att jag är lite antisocial och konstig. Men att ta dem från det ena till det andra, mitt biten är den jobbiga. För du, du är ju inte särskilt blyg så på det sättet när man väl börjar prata med dig om man säger Nej för när man väl börjar prata med någon så brukar det gå rätt bra mm. oftast från min sida Jag vet inte vad de andra tänker <laughs> <laughs> Så jag har några konstiga sociala spärgar som är lite annorlunda mot de normala tror jag Borde inte detta vara en liten utmaning för dig då att jag kommer hem till dig där du inte kan låsa in dig? Jo, det är det. För nu är jag inlåst med dig. <här> <här> så, ja. Jag känner väl att jag är ändå rätt säker på att du inte är en psykopat. Nej, det tror jag inte jag, jag vet. <här> men det är ändå alltså, jag känner inte dig jättebra. Så det är lite av en liten utmaning. Men det har varit trevligt hit. Så jag tycker det har gått bra. Det var skönt att höra jag har haft trevligt hittills. Kladdkaka och Dr. Who är ett vinnande koncept. Det är det. Vad är det för brev du har öppnat nu? Det är ett brev som jag skickade till mig själv igår. Som nu har kommit fram. Och det är jättekint. Och Det ligger lite dillkvistar här i. Ja. Som de luktar på att han dill. Och sen så är här en lapp som jag har skrivit till mig själv. Alltså jag är nästan läskigt peppad på tanken att skicka brev till mig själv. Men det var en grej som jag och två kompisar kom på. Att dill är ett väldigt internt, internskämt i vår umgängeskrets. Så jag och, då och de här två andra kom, på, kom fram till att vi måste ju ha dillkväll! Det började egentligen med att jag sa att nästa gång vi ska hitta på någonting borde vi skicka ut riktiga inbjudningskort med posten. var Ja, vad kan vi ha? Vi kan ha dillkväll! Så bestämde vi för att vi skulle ha dillkväll. Och jag skrev inbjudningar till alla. Och då inkluderade jag det mig själv så jag var tvungen att skicka till mig också. Och så lade jag dillkvistar i kuvertet och skrev med grön penna på grönt papper att man anmodas närvara vid en kväll i dillens tecken. Och så har jag formulerat det lite fint. Och så har vi planerat dillkväll. <laughs> Vad fint. Ja, så skickar jag ut det till mig själv och mina fyra kompisar. Så får vi se hur många som svarar som kommer. Vilket också är lite intressant För det var ju tre stycken som planerade detta Vi är fem i gänget totalt Så det är två stycken som inte vet om det Som förmodligen undrar varför de får en, Ett dillluktande kuvert i posten De har inte hört av sig Med sina reaktioner Så <laughs> vi får se vad de tycker Jag tror det blir jättebra Men det är jag som har skrivit Inbjudan och jag har skrivit under Med mitt eget namn Men jag har skrivit en annans adress för att vi brukar alltid vara hemma hos henne. Så jag skrev hennes adress men skrev under med mitt eget namn. Det är, det är ju ändå smidigt. Ja. Ah? Så. är ju det. Men det, det är inte så här en vana du brukar ha att skicka brev till dig själv? Eller? Nej, det är inte det. Men efter detta bör jag fundera på om det kanske inte borde bra det. Skicka lite dillbrev till dig själv någon gång. Ja. Ah? Grejen jag tycker inte om dill egentligen. Det blev bara ett gigantiskt internskämt. Som allt började med att vi sov hemma hos den här tjejen som lånade ut ett kuddlakan till mig som luktade dill. var på vi började med alla möjliga. Vänta, det luktade teorier. dill? Ja, precis. Skeptiska tonen där säger allt. Det var ungefär så jag tänkte också. Jag låg hade det på kudden och låg på den och kunde inte sova. Jag tänkte att den där kudden luktade lite skumt. Och så sa jag sist vad det var. Så tänkte jag det luktar inte fiskigt. En dill. Varför luktar kudden dill? Så jag till de andra och de kom överens om att det luktade dill. Var på tjejen som gav mig kuddlakanet. Så att men det har bara legat i garderoben. Så varför har du dill i garderoben? Och sen har det bara eskalerat. Så allting kan förklaras med dill. Men du tycker inte om dill egentligen? Nej! Så man ska ha en dillkväll med... Jag förmodar en massa dill, alltså mat mm. som smakar dill och kanske lite dilldip till ja. dillchips. Jag gillar dillchips, det är typ det där men annars är jag inte så tjus till dillsmaken i sig. Också för att dill äter man ofta till potatis och jag tycker inte om potatis. Ah, okej. Okay. Så vi ja men vi får planera på något sätt, att vi ska ha någon så här mat som är kryddad med dill och sen så ska vi ha dillchips med dilldip och eh, vi tänkte att vi ska strunt i dillig efteråt För det blir lite väl mycket Så efter får vara dillfri Det får din dillpausen Men jag kom också på Den sämsta Slash bästa idén Att Man kan koka upp dill Och Sen tar båt själva dillkisten och ställer vattnet i kylen och sen kan man hälla det i soda streamen så har man en Vilket förmodligen är gräsligt äckligt yeah. Men en väldigt rolig idé. Så det är sånt jag och mina kompisar spekulerar kring uppenera. Hur tycker alltså, det... ni låten väldigt fint. Hur det jag går för vi se? att Ni får väldigt väldigt väldigt trevligt på er dillkväll i alla fall. Ja. Jag hoppas det blir roligt i alla fall Jag tror jag det blir faktiskt. Tell me